Книга «Буття» розділ 42 І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів «Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати» і вирушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніамина ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав, бо сам до себе. Щоб не сталося з ним, мовляв, якась з негода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф. Він продавав збіжджя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Спитав їх, «Звідки ляви?» А вони, «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них. «Ви – підглядачі, шпигуни. Прийшли ви розвідати, що безборонне в країні?» А вони відрекли. «Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми – сини одного чоловіка, ми – люди чесні». «Раби твоїми, а не підглядачі!» Та він до них каже, «Ні, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні!» Вони ж відповіли, «Дванадцять нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в Ханаан краю, найменший тепер з батьком, а одного немає!» А Йосиф до них і каже, «Так воно є, як я сказав вам!» Ви – підглядачі. Ось тому перевіримо вас. Клянусь життям фараона, не вийте вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата. Ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві? Як же ні? Жив фараон, ви – підглядачі і посадив їх усіх на три дні в темницю. На третій день каже до них Йосиф, От що зробіть, і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви, чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви, ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони один до одного. Направду провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя. А Рувим відповів їм. «Чи ж я вам не говорив? Не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали. Ось тому і домагається від нас його крові». Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, Порозмовляв з ними, а тоді взяв з поміжних Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи з і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І нав'ючивши своїх ослів з біжжям, відійшли звідти – коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив своїх грошей в мішку зверха. Тож, каже він до своїх братів, «Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку». Серце в них охляло, і вони, тримтівши, говорили один до одного, «Що це Бог учинив нам?» Прибули вони до Якова свого батька, в Ханаан край, і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи, «Промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому, «Ми чесні люди, ми не підглядачі. Нас дванадцятеро братів, синів нашого батька. Одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам, «От почому я знатиму, що ви чесні? Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте, і приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди». Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край. Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько, «Ви робите мене бездітним». Немає Йосифа і немає Симеона. Ще й Веніямина хочете забрати? Все падає на мене. Тоді промовив Рувим до свого батька. Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніямина, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі. Та той промовив. Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам застався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до Шеолу.